Pista 23. Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 237 Mai târziu se mai fac eforturi sporadice de reconstituire a marinei militare, dar cu rezultate neînsemnate. În 1390, în apele mediterane orientale, apare prima flotă otomană de război. În 1453, la asediul Constantinopolului, participă o escadră de 350 de corăbii turcești. Escadra Imperiului se compunea din cinci corăbii, dintre care patru erau ale genovezilor. Figură pagina 234 Reprezintă o poză Împăratul Manuel Comnen și împărăta Maria. Miniatură din secolul XII Biblioteca Vaticanului, Roma Încheiat figură Figură, pagina 235 Reprezintă soldați bizantini din secolul 9, x respectiv 6, 7, după Hotenroth. Se scrie H-O-T-T-N-R-O-T-H -T -T Încheiat figură Dreptul și justiția în Imperiul Bizantin, sursa dreptului era împăratul. El era judecătorul suprem, iar judecătorii pronunțau sentințe în numele său. În această calitate, el judeca în cadrul Consiliului Suprem, în paranteză Consistorium, principis, închid paranteza, și emitea rescripte, hotărâri sau răspunsuri la consultațiile solicitate de judecători sau de cetățenii statului. În afara de Tribunalul Impirii Imperial, care avea și funcție de curte de apel, șefii departamentelor exercitau o jurisdicție fără drept de recurs asupra personalului în subordinea lor. Guvernatorii provinciilor asistați de asesori judecau în primă instanță cauzele civile și penale. În paranteză, în faza instructorie, putea fi aplicată și tortura. Închid paranteza. În capitală și pe o rază de 100 de mile, în jurul capitalei, jurisdicția civilă și militară o exercita Eparhul. Justinian crease tribunale de apel intermediare. Avocații al căror număr era limitat erau constituiți într-o corporație pentru a fi primit în corporație. Candidatul trebuia să dovedească a fi făcut studii de drept cu o durată de patru ani, în paranteză de la Justinian începând de cinci. Închid paranteza. Nu putea pleda decât pe lângă un singur tribunal și nu putea exercita în același timp și o altă profesiune. Poziția socială a avocaților era foarte respectată și onorată cu titluri și privilegii. Pentru perioada cuprinsă între secolele 6. 11. Informațiile în materie de organizare a justiției lipsesc. Începând din secolul IX, eparhul devine judecătorul principal al Imperiului. Cele două corporații, a avocaților și a notarilor, din rândurile cărora se recrutau judecătorii, depindeau de eparh, care le și controla. Pentru judecarea unor anumite cauze mai dificile, împăratul constituia tribunale speciale. În teme, jurisdicția criminală era administrată de strateg. Acesta avea în subordine un judecător care se ocupa de cauzele administrative și de drept comun. Tribunalul imperial, compus din înalți demnitari, judeca în primă instanță cazurile de înaltă trădare și continua să rămână în alta curte de apel pentru tot imperiul. Până în secolul XIV, organizarea judecătorească, urmărind să pună capăt dezordinei, incoerenței arbitrarului și venalității judecătorilor, a fost supusă mai multor reforme. Ultima, în paranteză, din 1329, închid paranteza, a înlocuit Tribunalul Imperial, înlăturând confuzia de competențe și de proceduri complicate cu o curte superioară de apel compusă din patru judecători generali, în paranteză, doi prelați și doi laici, închid paranteza, care judecau deplasându-se în tot Imperiul, judecând apelurile tribunalelor provinciale și dând sentințe definitive. Procesele fiind prea multe, această curte a instituit la rândul său grupuri de câte patru judecători generali subordonați ei. Această reformă din 1329, introducând în aparatul judiciar la nivelul cel mai înalt prelați, a conferit în mod implicit bisericii o posibilitate și un drept de supraveghere asupra administrării justiției încât, în 1453, când Mahomed al II. a încredințat patriarhului Constantinopolului jurisdicția civilă asupra întregii populații grecești, acesta era pregătit pentru o asemenea sarcină, deoarece înainte funcționase și el ca judecător general al Curții Supreme. Sub influența doctrinelor stoice, neoplatonice și creștine, codul penal bizantin a căpătat în raport cu cel roman un caracter mai umanitar. Legislația penală a lui Constantin, menținută și în codul lui Justinian vezi notă 1, limitează pedapsa cu moartea la cazurile de adulter, omucidere și practica vrăjitoriei, suprimă supliciul crucificării și interzice însemnarea cu fierul roșu a condamnaților la munca în mine. Citesc notă 1. Corpus Juris Civilis Întocmit de o comisie prezidată de ilustrul jurist Trebonian și terminată în 534, cuprinde institutiones, un fel de introducere în principiile fundamentale ale dreptului. Digestum, seu, pandecte, se scrie pă anădâie cât aie în 50 de cărți, selectând ceea ce era considerat mai bun din întreaga jurisprudență romană. Codex, în 12 cărți, o culegere de legi imperiale de dinaintea lui Justinian. Novele se scrie n o v -e l l a e constitutiones în paranteză ghilimele noile legi, închid ghilimele, închid paranteza, conținând textul legilor emanate de către Justinian după promulgarea codului. După cel al lui Justinian, numeroase alte coduri și manuale au fost publicate în timpul lui Leon al iii Vasile I, Leon al VI-lea, etc., încheiat notă 1. În secolul 6, pedepsele maxime obișnuite sunt exilarea la marginea imperiului, în paranteză de obicei în Crimea, închid paranteza, confiscarea bunurilor, amenzile și internarea într-o mănăstire, dreptul de azil într-o mănăstire, în paranteză de care abuzau Hoți, adulteri și ucigași, dar pe care biserica l-a apărat totdeauna închid paranteza, fusese limitată de Iustinian la cazul datornicilor insolvabili, dar nu și la debitorii fiscului și la sclavii maltratați de stăpânilor. În secolul 8 se introduc pedepse corporale, biciuirea și punerea în lanțuri. Pedepsa capitală se aplica acum doar în caz de omucidere, trădare sau adulter. Dar adeseori, pedeapsa cu moartea era înlocuită cu mutilarea. În paranteză, tăierea nasului, a limbii a mâinilor, scoaterea ochilor, închid paranteza, acte de cruzime aplicate cele mai adeseori din răzbunări politice. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Împărăteasa Irena, în paranteză 790 802 închid paranteza, își orbise fiul Constantin al șaselea și a pedepsit unchiul scoțându-i ochii. Constantin al VIII-lea îi orbea pe cei ce îi se păreau suspecți. În 1014, Vasile al II-lea poruncește să fie orbiți 14.000 de prizonieri bulgari. În 1261, Mihail al VIII-lea îl orbește pe secretarul său, în paranteză, apoi pune să îi se taie nasul și buzele, închid paranteza, pentru că acesta se înduioșase de soarta lui Ioan al IV-lea Lascaris, pe care împăratul îl pedepsise cu orbirea. Orori frecvente în evul mediu, dar nu în țări cu o cultură și o viață atât de rafinată cum era Bizanțul. Încheiat notă 1 Mutilarea pe care victimile o preferau, pedepsei capitale, era o măsură adoptată în multe țări din lumea orientală, unde asemenea orori erau de secole practici curente. Suplicii se aplicau chiar și pentru simple contravenții membrilor corporațiilor constantinopolitane, chiar și demnitari dintre cei mai înalți, puteau fi biciuiți în public. Vezi, notă 2. Citesc notă 2. Cum s-a întâmplat, de pildă, cu Eparhul Constantinopolului biciuit în paranteză în 766, închid paranteza, în piața din ordinul împăratului Constantin al Cincilea. Încheiat, nota 2. Tortura se aplica rar și numai sclavilor sau în unele cazuri de adulter, de fraude fiscale sau de crimă de. Le majestate, se scrie lui s, m, a, e, s, e s t, a, t, e. Închisorile nu erau propriu zise niște penitenciare, ci locuri de detențiune preventivă în așteptarea procesului sau pentru condamnații la moarte în așteptarea execuției. Adevăratele ghilimele închisori, închid ghilimele, erau în schimb mănăstirile. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Totuși, închisorii existau multe în Constantinopol. În paranteză, numai în ghilimele Palatul Sacru, închid ghilimele, erau numai puțin de șase, închid paranteza. Cazuri abuzive de asemenea. Un personaj influență întâmpla să aibă o închisoare privată unde îl ținea pe cel judecat de el, fără să mai facă apel la justiție. Femeile nu puteau fi deținute în închisori, decât cel mult în mănăstiri. În așteptarea judecății se putea acorda libertatea provizorie unor deținuți, dar nu asasinilor iar evadările din închisori erau pedepsite cu moartea. Încheiat notă 1 Internarea și detențiunea într-o mănăstire sau într-o fortăreață erau aplicate din motive politice. În paranteză, era de altminteri epoca în care biserica voia să-și impună jurisdicția și asupra celei a tribunalelor laice, Închid paranteza, dar în secolul XII, prin reforma judiciară a lui Manuel Comneanul, reformă rămasă în vigoare până la sfârșitul Imperiului, se ajunge la un compromis. Ucigașii, care se refugiaseră în Sfânta Sofia, după ce erau supuși unei penitențe ecleziastice, erau relegați într-o provincie îndepărtată a Imperiului, unde puteau să intre în mănăstire, să se călugărească, însă numai în cazul că nu comiseseră crima cu premeditare. Furtul era pedepsit cu severitate. Hoțul prins în flagrant delict trebuia să plătească cu adruplul valorii obiectelor furate, iar dacă între timp le vânduse, numai jumătate. Celui care fura un cal aparținând armatei, i se tăia mâna. În caz de recidivă, era spânzurat. Dacă pentru a fura dăduse foc case, era ars de viu, iar hoțul care opera în timpul nopții armat era condamnat la muncă silnică pe viață într-o mină a statului. În ultimele două secole ale Imperiului au fost introduse și în dreptul bizantin, după exemplul occidentalilor și al unor popoare barbare, duielul judiciar și oradliile, se scrie or a d -L i, -I -L -E, dar s-au aplicat numai în cazuri cu totul excepționale. Figură, pagina 239 Reprezintă monedă de argint emisă de Heraclios cu chipul împăratului. Cabinetul medaliilor Paris încheiat figură. Diplomația Mai mult decât forțele sale militare, Imperiul Bizantin și-a dat o rată diplomației îndelungata sa existență politică și prestigiul său în lume, o diplomație realistă manevrând o mare varietate de mijloace și fundamentată pe principiul respectării în altei poziții spirituale a Imperiului și a Împăratului. Nu existau în ghilimele minister de externe, închid ghilimele, propriu zis, firește, nici un serviciu central care să se ocupe exclusiv de relațiile diplomatice și nici diplomați de carieră nu existau. Negocierile importante erau purtate de demnitarii Imperiului, în paranteza adeseori și de membri ai înaltului cler, închid paranteza, aleși dintre persoanele al căror rang era cel cerut de nivelul la care se purtau tratativele. În relațiile cu diferite popoare era stabilită o ierarhie protocolară foarte precisă. Titlurile care urmau să fie acordate căpetenilor statelor străine și felul de a li se adresa erau stabilite cu exactitate. Singurele state cărora imperiul li se adresa de la egal la egal erau regatul persan și mai târziu califatul arab. În protocolul epistolar, numele regelui persan și cel al califului arab precedau pe cel al împăratului. În schimb, capetelor încoronate din Occident, împăratul li se adresa pe un ton de superioritate, în paranteză, chiar dacă uneori se numea pe sine ghilimele fratele, închid ghilimele lor, închid paranteza, punându-și numele său înainte, numindu-i cel mult ghilimele regi, închid ghilimele, refuzându-le tuturor și totdeauna titlul de împărat, închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Titlul de Basileu i-a fost recunoscut în 812 lui Carul cel Mare, dar și țarul bulgar a fost onorat la un moment dat cu acest titlu. Iar în secolul 14, când titlul se demonetizează, ajungând aproape sinonim cu cel de rege, în paranteză rex rigas, închid paranteza, în condițiile grabei slăbirea Bizanțului în fața otomanilor, el este recunoscut cu multă ușurință unor dinastici balcanici, bulgari și sârbi. Dar, în principiu, numai împăratul bizantin era basileu, în sensul de plin al cuvântului, în paranteză conform numare punct, șumare punct, Tanașoca, închid paranteza, Închiat. notă 1. Altor state, ca de exemplu Rusiei sau Ungariei, li se adresa ca unor vasali și ca atare se considera, în termenii protocolari, ghilimele părintele, închid ghilimele lor, vezi, notă 2. Citesc, notă 2. În secolul X, printre numeroși vasali ai Imperiului se numărau căpeteniile armenilor și caucazienilor, ai croaților și sârbilor, prinți, longobarzi, emiri, musulmani și chiar Veneția a păstrat mult timp forme de vasalitate față de Imperiu. Actul de vasalitate specifica cu exactitate obligațiile financiare și numărul de contingente militare ce urmau a fi puse la dispoziția Imperiului. Încheiat notă 2. Începând din secolul nou, înaltul altul funcționar care alegea, în paranteză, cu avizul împăratului, închid paranteza, și trimitea ambasadorii, cel care conducea serviciul de interpreți, cel în a cărui sarcină rămânea primirea și supravegherea ambasadorilor străini, era logotetul poștei, în paranteză, al ghilimele dromului, închid ghilimele, tu, se scrie t-o-u, dromu, se scrie d r o m -o u închid paranteza. El culegea informațiile furnizate de Poliția de Frontieră, de călătorii și negustorii bizantini asupra situației din țările străine, informații cu care îi punea la curent pe ambasadorii pe care îi trimitea în acele țări. Înainte de a pleca în misiune, ambasadorii erau supuși unui examen în care li se verificau cunoștințele privind țara în care erau trimiși, precum și problemele bine studiate ale misiunilor. Întotdeauna duceau cu ei și daruri sau obiecte prețioase pe care puteau să le valorifice acolo pentru a-și acoperi în felul acesta cheltuielile de reprezentare. Ambasadorii străini erau primiți la frontieră, erau puși la adăpost de orice cheltuieli, se puteau folosi de serviciile poștei imperiale și erau conduși cu pompa de rigoare la Constantinopol. Aici erau întâmpinați de o gardă de onoare, erau găzduiți într-un palat rezervat ambasadorilor, împreună cu întreaga lor suită, uneori foarte numeroasă, erau însoțiți și conduși să viziteze orașul, asistau la spectacolele de la hipodrom, la slujbele religioase de la Sfânta Sofia și la spețele date de împărat în cinstea lor, dar tot timpul erau supravegheați cu cea mai mare atenție. Pentru a-i impresiona, li se arătau bogățiile și frumusețile orașului, dar și mașinile de război și puternicile fortificații ale capitalei. Observarea riguroasă și exactă a protocolului era absolut obligatorie și inderogabilă. Dacă nu-l respecta cu strictețe, ambasadorul străin era tratat fără nicio curtoazie. Schimbul de daruri avea loc după recepția solemnă de la palat, momentul cel mai important al vizitei ambasadorului într-un cadru somptuos de un fast impresionant menit să-l uluiască de-a dreptul, ceea ce se și întâmpla realmente. Mijloacele folosite de diplomație bizantină erau, cum am spus, foarte variate. Mai întâi era acțiunea de convertire la creștinism. Căpeteniile popoarelor păgâne, regii, prinții, convertiți intrau după ceremonialul ritual al botezului în rândurile marii comunități al cărei șef laic recunoscut era împăratul bizantin, erau încărcați cu daruri și erau socotiți și numiți ghilimele prietenii închid ghilimele imperiului. Apoi, în scopul de a le câștiga prietenia sau ajutorul, împăratul acorda conducătorilor statelor străine și chiar înalților săi demnitari titluri onorifice pompoase. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cu astfel de înalte titluri, aulice au fost distinși. Odoacru, primul rege barbar al Italiei, regele Franc Clovis, regele Normand Bohemond, regi caucazieni, un calif arab, în 1190 dogele Veneției și alții. Încheiat notă 1. Alte mijloace diplomatice de mare efect erau acordarea de coroane regale vasalilor, fapt prin care aceștia recunoșteau implicit autoritatea Basileului, primirea solemnă la curtea imperială, mare ambiția unui vasal străin, atragerea fiilor căpeteniilor de state și ai marilor demnitari străini în capitala Imperiului pentru a-și completa aici educația și a fi câștigați de măreția acestei civilizații. Cel puțin, tot atât de eficiente și de des practicate, erau alte două mijloace folosite de diplomația bizantină, crearea în sunul unor state străine, a unui corp de spion și finanțarea unor facțiuni politice, care să pregătească și să provoace răscoale în sensul intereselor statului bizantin, în fine crearea de legături matrimoniale între familia imperială și familiile domnitoare străine. În această privință, foarte dese au fost căsătoriile unor împărați sau prinți bizantini cu principese străine. În schimb, Bizanțul evita căsătoria unei prințese imperiale bizantine cu un rege străin, ca nu cumva acesta să poată avansa astfel pretenții asupra tronului imperiului. Societatea bizantină în primul mare stat creștin din lume, ordinea socială se considera că este stabilită de Dumnezeu și nici biserica nu credea că această ordine ar trebui modificată, deși susținea că toți oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu. O ordine în care exista clasa celor puternici, în paranteză din atoi se scrie d y n a tu închid paranteza, și celor săraci, în paranteză penetes, închid paranteza. Un text de lege proclama că, ghilimele, cei pe care Dumnezeu i-a ales să guverneze, cei care prin glorie și bogăție stau deasupra oamenilor obișnuiți, închid ghilimele, sunt, ghilimele, cei onorați cu demnități civile și militare, închid ghilimele. Cu alte cuvinte, cei care comandau arhontes se scrie ar h o -n -t s aristocrația și înalții demnitari. Aceștia erau cei pe care statul îi socotea demn de încredere, în paranteză axiopistoi, închid paranteza, și de considerație, în paranteză axiologoi, închid paranteza. Totuși, spre deosebire de ordinea ierarhică atât de rigidă din Europa opuseană, în lumea bizantină cadrul social era mai mobil, accesul la tron era deschis oricui, în paranteză și, într-adevăr, am văzut că mulți împărați au fost de origine socială foarte modestă, închid paranteza, iar la demnitățile și la funcțiile cele mai înalte în stat se putea ajunge prin merite individuale, nu neapărat pe baza originii. Existența permanentă a unei aristocrații puternice, forța dizolvantă a unității și puterii Imperiului, a cauzat mereu tulburări sociale grave. Multe familii aristocrate trăiau nu în Constantinopol, ci în orașele de provincie și nu pe moșile lor, ca nobilii occidentali din acele timpuri. Mai mult decât din veniturile proprietăților lor, ei trăiau din remunerația din pensia, din darurile pe care le primeau de la împărat și din ceea ce extorcau prin exercitarea incorrectă și abuzivă a funcției lor. În secolul X, această aristocrație, în paranteză, îndeosebi în Asia Mică, se constituiseră domenii imense, închid paranteză) ajunsese foarte bogată și puternică, întreținând și trupe de soldați pe cheltuiala lor iar în secolele următoare, paralel cu procesul de feudalizare a statului, poziția ei se consolidează și mai mult, fie că e vorba de aristocrația provincială, cea din capitală sau cea militară. O poziție importantă în societatea bizantină o dețineau, cum am văzut mai sus, eunucii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Situația privilegiată a eunucilor data încă din timpul lui Constantin cel Mare, care încredințase unui eunuc în alta demnitate de șef al apartamentelor imperiale. Oficial, evirația, în paranteză, castrarea, era prohibită, în paranteză, și de biserică, închit paranteza. Pentru cei care totuși o practicau, legislația lui Justinian prevedea pedepse grele, confiscarea averii și condamnarea la muncă silnică în mine. Dar codul de legi al lui Vasile I, în paranteză basilicalele, sfârșitul secolului al IX-lea, închid paranteza, permite evirația în scop terapeutic pentru maladiile grave ale aparatului genital, închid paranteza, fapt care a deschis drum posibilităților de a continua această practică și fără o motivație medicală. Încheiat notă 1. Timp de mai multe secole, eunucii vor fi atașați serviciului personal al împăratului și împărătezei, bucurându-se de încrederea lor și, deci, având o mare influență în viața imperiului. O categorie socială intermediară o formau medicii liberi profesioniști, chirurgii. În paranteză, care locuiau în spitale, erau salariați, dar nu puteau avea clientelă particulară. Închid paranteza, învățătorii și profesorii, laici sau clerici, notarii, avocații, arhitecții, inginerii militari, retorii, scritorii, în paranteză, literați sau istorici, închid paranteza, caligrafii și copiști. Toți aceștia aveau o situație economică nestabilă. O poziție mai sigură o aveau negustorii și meșteșugarii, încadrați obligatori în corporații, care erau atât de rigid controlate de stat încât inițiativa particulară era înnăbușită. La orașe, populația săracă și lumea interlopă era în cea mai mare măsură la discreția generozității împăratului, a bisericii și a celor bogați care, din când în când, le distribuiau ajutoare și pomeni. Pe de altă parte, orășenii s-au constituit, în paranteză după secolul VI închid paranteza, în comunități urbane, cu un consiliu uneori și cu o miliție proprie și cu o adunare generală în care se discutau problemele economice și de apărare militară ale orașului. În paranteză, totdeauna însă aceste comunități au rămas dependente de puterea centrală. Orașele bizantine au beneficiat de privilegii municipale într-o măsură incomparabil mai redusă decât cele din Occident. Niciodată un oraș din Bizanț nu s-a constituit ca în Occident, în Italia, de pildă, într-o ghilimele comună, închid ghilimele, autonomă și liberă. Închid paranteza. În sfârșit, ultima categorie socială era cea a sclavilor. Aceștia proveneau din rândurile prizonierilor de război, ale familiilor de sclavi, ale copiilor abandonați, ale debitorilor insolvabil, în paranteză, până în secolul X, închid paranteza, ale țăranilor în mare mizerie, în paranteză, care din cauza foamei se vindeau singuri ca sclavi pe ei sau pe copiilor, închid paranteza, sau erau cumpărați din târgurile de sclavi aprovizionate de pirați, ori chiar de cruciați. Sclavul era total la discreția stăpânului, care îl putea ceda, dărui sau vinde. Sclavul nu putea contracta legal o căsătorie, în paranteză, decât începând din secolul XII, închid paranteza, nu putea fi chemat ca martor în justiție, iar copiii unei sclave deveneau de drept sclavii stăpânului ei. Sclavii puteau fi eliberați fie în timpul vieții stăpânilor lor, fie printr-o dispoziție testamentară. Legislația lui Justinian limita drepturile stăpânilor asupra sclavilor și condițiile în care puteau fi eliberați. În urma victoriilor militare din secolul al IX-lea, numărul sclavilor a crescut considerabil. Majoritatea lucrau pe moșiile bisericilor și ale mănăstirilor sau în întreprinderile statului, în mine, în cariere de piatră, în saline sau în manufacturile care fabricau arme. În statul bizantin în care influența bisericii a fost totuși atât de profundă, sclavia n-a dispărut niciodată. În primele secole, datorită intervenției bisericii și a generozității unor creștini foarte bogați, au fost eliberați mii de sclavi, după care însă biserica s-a văzut obligată să susțină interesele statului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Chiar și părinții bisericii, deși admiteau că sclavia este împotriva voinței lui Dumnezeu și a naturii, o considerau totuși necesară societății, invocând în acest sens texte din epistolele apostolului Pavel. Ghilimele, tot sufletul să se supună în altelor stăpâniri, închid ghilimele, în paranteză, către romani, 13 roman, 1, liniuță 2, închid paranteza. Gilimele. fiecare în starea în care a fost chemat în aceea să rămână, închid ghilimele, în paranteză, către corinteni, e mare mic punct, întâia, șapte roman, 24. închid paranteza. Gilimele. robilor, ascultați pe stăpânii voștri, cei după trup, cu frică și cu, cu tremur, închid ghilimele, în paranteză, către efeseni, 6 roman, 5, închid paranteza. Încheiat notă 1.